І що далі? Ну, а далі, звісно, що отвєтка прийшла. Прямо по діточках, схлипнула Женя. А ті ж наші, куди поділися? Женя брижала чоло і відповідала просто. Ну, стрічки поздіймали і дьору. Я потім всіх п'ятьох у місті бачила, пили в ванчику. А, зрозуміло, глибокодумно могикнула Ельміра. Тобто вгатили з вашого двору? а потім стрічки познімали і гуляли в кав'ярні. Певно, відзначали вдалий постріл. Женя теж могикнула, закотивши очі від напруги, котру утворювала якась несподівана думка. Відганяла її, як могла, але вперто твердила. Ну, якось такось. Вдосталь, наслухавшись за ці місяці про розіп'ятих хлопчиків, видалення органів для пересадки їх багатим американцям і решту страшили, котрі нещадно лилися з усіх радіоточок, Ельміра давала собі і Жені перепочинок. Собі від глупства, яке доводилося вислуховувати. Жені від чаленої розгубленості, котру та часто висловлювала триповерховим матом. Бувало, що Женя чекала її повернення до глупої ночі, сама накривала на стіл, аби тільки погомоніти. Навіть воду гріла, щоб Ельміра могла помитися після зміни. І під перше щоку кулачком чекала нових головоломок. «Скажімо про мову. Ельміра питала, що співали на застіллях. «Стоїть гора високая», – наспівувала Женя. Батько дуже любив. «А ще ой чий-то кінь стоїть, цвіта терен». Багато співали, поки не напивалися. Дядько з тіткою подмасковний вечора» на два голоси затягували. «Сварилися? Через що? Через пісні? Звісно, ні». Тобто ніхто не забороняв співати «Подмосковний». Та що ви, навпаки, мати завжди казала мені, говорі по-городському. А від кого тоді прийшли вас захищати з-за кордону? Якщо всі так мирно жили і говорили по-городському? Від київських фашистів, звісно. А фашисти чого сюди прийшли? Ну як чого? Загарбати? Що загарбати? Ну як що? Все. А що ж їм загарбувати, якщо це і так було нашим? «Чи їм нашим?» – збивалася з пантелику Женя. «Ну от у тебе в паспорті яка країна народження записана?» «Як яка? Україна. Тобто ти народилася тут?» «Я син пеня, взагалі ніде не була». «А як називають людей, котрі кидаються під танки своєї держави і кличуть на свою батьківщину військо іншої? Відчиняють їм двері і прислужують заради обіцянок шматка хліба? Ти що, мене маєш на увазі?» гнівно скидалася Женя. «Ні-ні», – заспокоювала її Ельміра, «це так, загальне запитання. Що скажеш?» «А, ну, за проданцями якимось, чи що?» Над Жениною головою здіймалася пара. А Ельміра знов замовкала і подумки всміхалася, уявляючи, як зараз бідна Женя задимиться і зламається, мов робот у мультфільмі. Але задимилася вона, коли Ельміра вирішила, що настала черга відео, без балачок. Винесла на кухню ноутбук, знайшла потрібне. Кадри стримів з Майдану від лютого 2014-го. Похід підрозділу «Мамчура» з гімном і прапорами на озброєних російських військових. Зима у вогні. Знову переглядала всі ці кадри, стежачи за Женею, і думала, що... Щось сидять вони поруч. Женя з двома жовтими коронками на передніх зубах треба поміняти їх на керамічні, котра носила своїм захисникам самогон з огірками на блокпости і лягала під танки Нацгвардії. І вона, Ельміра, киянка і кримська татарка, котра люто ненавиділа всіх цих міднозубих невігласів, дружина того, кому вони бажали смерті. Сидять і дивляться хроніку. І кожен оцінює це по-своєму. Вирішила так. Щойно Женя вимовить чергову дурість, як вона безжально скаже їй все, що залишалося за кадром їхніх профілактичних задушевних розмов. І бачить Господь, пан Аллах, ще й настукає куди слід. А що їх жаліти? Хіба вони жаліли власних земляків, котрі мали протилежну думку? Закладали поповній, прислужували бандюкам, самогонку таскали засланим козачкам, і без того упухлим від алкоголю і запаху швидкої поживи. «О, Женю, дивись в екран пильніше». І знай, що поруч із тобою непримиренний ворог, котрий тобі ніколи не пробачить. Ельміра аж задихнулася і стисла кулаки. Про що вона думає? Невже це протистояння непримиренне? Не забудемо, не пробачимо. Звідки взявся цей чорний гнів? Як здолати його? Як перейти цю межу і продовжувати жити разом? Ось на цій кухні, перед монітором, на якому мамчур веде своїх хлопців під ворожі кулі з прапором і гімном. Де хлопчисько, ховаючись за дерев'яним щитом, каже мамі в телефонну слухавку «Ма, я тебе люблю!»